Eller som jag har uttryckt ett i en kommentar på expo, exponerat. Eh, alltså, likheterna finns. Det gäller bara en person som är någon sorts eh, som var med i, i moderata ungdomsförbundet har ju fått det, och som hände eh, motiverat att man inte kan hitta de här e-mailadress, de här. Jag ska säga också att alla som har, alla som har Skype. Kan ringa in till sverige -kanalen. Om ni har Skype så kan ni alltså ringa in till sverige -kanalen. Ni behöver inte ha sverige i kontaktlistan. Utan sök då på sverige och sen uh, funktionen ring upp. Karpstipan kommer strax medverka förhoppningsvis från det här. Har ni Skype så kan ni ringa in till oss. Och vi kan ha gruppsamtal också. Vi heter alltså sverige på Skype. ja nu ska jag se ja kan du hö höra mig ja ja man, jag hör dig så bra så men ja. <laughs> du ska uttrycka det hela jag är inte så bra på dialekter tillägga så att, jag blir ju då kallad för rasist Utav Sveriges kulturminister hon är ju då svartafrikan hon säger att hon är från hon är från Småland, vet du då Ja, jag läste lite grann om det där att du hade lite snack med henne som stängde av dig sen vad, hon, var det, vad var det du skrev som var så fruktansvärt hemskt då? Hon, fråga. hon har en svart pappa och en, en dansk mamma och uppvuxen i Småland Ja Tycker du att hon är svensk smålänning? Hon tycker uppenbarligen det då, sen vad andra personer tycker då, det är en annan femma då Ja, Men, eh, det är ju så här att, ja hon är väl adopterad om jag fattar saker rätt? eller? Har Nej, hon har en svart pappa som träffar, okay, okay. Hennes svarta pappa träffar en dansk kvinna i Danmark Och som är uppvuxen små Hon kallar mig rasist Och jag är afrofob och hatar afrikaner och Jag är sex sexistisk också och, och rasist Det är enda hon har att komma med alltså Nej, det, det här är afrofobia, vad sjutton är det för någonting? Jag, jag vet ju, jag, vet, jag har ju hört uttrycket men jag har aldrig förstått mig på vad är det för någonting. Det är lika ståligt som det med islamofob, vad är det för någonting? Däremot rasist och rasist kan ju folk inte svara på vad det är heller. Det var ett svart gäng som torterade en gammal kärring som var vit i Sydafrika i flera timmar för att slutligen bränna i henne. Ja, det är ju riktigt rasism Det, det, är ett, det är rasism. På, pågår alltså ett folkmord i Sydafrika Och det vill inte den sydafrikanska staten erkänna Att man har problem med brottsligheten kan man erkänna va ja. Vet vad jag, jag såg en mycket skrämmande sak här på eurofolkradio.com där, där står det så här På två månader så har det mördats fler människor i Sydafrika Än det har mördats på Nordirland på 30 år det är fruktansvärt hemskt. Det här är ju en grej som Som, som borde kraftigt fördömas Överom i världen. Uh, men det här är tydligen väldigt väldigt känsliga. Man får inte prata om de här sakerna uppemål. Det, det ska hållas käft om det hela tiden. Man får, inte, man får inte ta upp det här. Det här är ju som sagt, som jag sa förut, här, så det, det här är ju. Här ser vi ett, ett tydligt bevis på rasism Det här är ju rasism när man gör det på det här viset. Vilket innebär att om man jämför det som händer i Sydafrika, det folkbordet, och så jämför man det som de politiskt korrekta makthavarna, så till exempel hon Reagan knuffar. Ursäkta, jag, jag sa fel igen. Knuckgeh, tror jag, honom, eller vad jag, Det jag säger alltid fel där. Men det det det där. Det där. <laughs> Nej, om, man, om man tänker efter, liksom att vad är rasism, liksom? De har ju, de har ju uppfattat, som till exempel Ron Alice Reagan har ju uppfattat, att så fort, ja, som till exempel du är ju rasist bara för att du säger emot henne. Ehm. Då är det väl något som är fel. Man kan jämföra det lite grann med hon Alexandra Pascalidio. Jag brukar kalla det för Plascalidio. Ja. Det är lite bättre att smekna på. Och... Ja, men den här Plumpolidio skulle man också kunna kalla. Men nu är vi lite löjlig här va? Ja, i alla fall. Ja. Nej, men det är så här att hon har ju då förra veckan då påstått att hon, hon, hon skulle avgå. Eller vad man nu så kallar för att hon skulle sluta på, på Ring P1 på grund av att hon påstod att det var massa hat och hets och hot och våld och det och det. Bla bla bla bla. Och hej, tar med bakvägnings och dra med en vagn och så vidare. Nu eh, <går> ska jag visa till lite grann. Nej, men hon har ju då tydligen fått hot, några stycken. Då, och de menar då på det att de drar de här roten över samma kamp som drar kritik och så vidare. Men det är ju så här faktiskt, att vilket hon tydligen inte har fattat, jag bloggade för, för övrigt om det där förra veckan och tog bort jag lade in de bloggläggarna på hennes Facebook-sida, de tog bort dem konstiga, jag förstår inte varför riktigt, det var ju väldigt väldigt märkligt här. hon så påstår sig att vara för alla människors liga värde och inte har några problem med åsikt och så vidare, enligt vad hon själv säger och så tar de bort ett simpelt blogglägg som kritiserar henne, det tycker jag kan säga ganska mycket, sen säger det ju faktiskt här att hon har ju tydligen fått då. hon har ju polisamhjält några av de här hoten också, polisen har tydligen inte kommit någon vart med motiverande att man inte kan hitta de här e-mailadressen eller de här där de här personerna skriver om en hoten ifrån. Kan man inte hitta de här, här internetadresserna av någon konstig andring? Varför är väl mer oklart? Men så tycker jag det är lite patetiskt också när man skriver, eh, som hon har varit inne på Andres blogg och kollat lite i senaste veckan här och där står det bara att om ett hot som har fått där det är en person som skriver, jag kommer inte ihåg exakt vad personen skrev någonting. Eller hot, vad man tar in, snarare reella påhopp. Eh, sen så är det kanske många år lite svårt att dra gränser mellan ett reelt påhopp och ett hot. Hon är ju uppenbar vissa problem med det. Jag är ju själv blivit hotad förresten på grund av mitt bloggande. Kan man säga så till Pascal Lido och om läser eller om man hör detta avsnitt. Kan man säga så här, tjäla lilla Pascal Lido. Då påstår du att du blev hotad Jag har också fått fem Ganska tydliga mordhot Skickade till en av mina bloggar Vid ett tillfälle Dessa fem mordhot Mottog jag under loppet av Ungefär tre månader Och det var väldigt, väldigt klara och tydliga mordhot Där man skrev till mig Att jag ska ta och dö på dig Ditt jävla svin och så vidare Jag ska sätta en kniv i dig Du ska dö helt enkelt Det var ett av mordhoten jag fick Och jag har för övrigt fått tre hot Om grov misshandel Uh, om jag skulle stöta upp Med någon av de personer som har hotat Som skulle misshandla mig rejält Jag skulle så se på både ena och andra Men det är ju faktiskt att de här personerna Som skriver sådana saker Och även de här personerna som Alexandra Pascalino Påstår har hotat Det är ju väldigt fega och ynkliga människor Det kan jag säga till hennes försvår i alla fall Samtidigt ska hon nog själv inte komma dragande Så anklaga folk för att skriva det och det Och ringa upp henne och säga det och det I telefonen och är precis lika lång själv och jag tänker när bestämt på saker som hon har sagt om människor, till exempel att vissa partier bland Sverigedemokraterna som inte gillar att ha öst och massa spy och galla och även hat och i viss mån förtäckta hot emot, emot vissa Sverigedemokrater och hon har även sagt saker och ting om invandrare bland annat från Grekland som inte jag tycker det är okej, okay. men alltså var det ju grekisk invandrare som ringde in till Ring P1 vid ett tillfälle och påpekade här då att, att, att, det är att den värsta rasismen det att begås mellan olika invandrargrupper att det skjuts mellan invandrargrupper till höger och Och då gick Alexandra Pascaliner på den här personen, då, en äldre person om jag har sett. och sa så här, Men vem har du skjutit den senaste veckan, Vilken, springer du runt omkring med och skjuter folk och då sa han nej jag inte, och då förstår inte jag varför du tar upp det här så hon, och hon satt och honade honom hela tiden, och sen när han började sätta hårt mot hårt lite bättre, då sa hon så här, nej jag tyvärr det program slut, vi, vi har inte tid att prata längre och det är inte första hon har snett av sådana här personer som har ringt in och sagt och haft kritik emot saker och ting som hon anser då är rätt och riktigt Men de personer som ringer in till henne som inte, Passar inte in i hennes världspel Och hon är inte den enda på Ring P1 Som håller på att på det här visen. Vi har ju den kärre gammal kommunisten Teppa Svågövar också Som tål inte att höra någonting Som inte stämmer överens i hans eget världspel Ändå slänger han väl inte på Han gör man inte riktigt examt, exakt samma sak Som Pascal Lido gör Men någonting i den stilen också När han till exempel jag hörde något, något, något avsnitt I Ring p där han satt och hånade En kvinna som Som tydligen då hade blivit Våldtagen utav ett gäng Invandrare. Dessa invandrare var då Tydligen med och Han satt och hånade Henne och talade bland Om för henne, att hon hade fel i det Och påstå att man inte ska döma De personerna var indirekt påstående Från honom var följande Att, man inte, att hon inte skulle döma dem som hade Våldtagit henne han sa ju inte där rakt ut, men det var ju ganska uppenbart vad han menade för någonting Och så vidare, och så vidare Och han satt ju då för att då hade blivit våldtagen Och det tycker jag att sitt, Han har ju även gått ut och sagt att Lars Wilks inte ska polisbeskydd Tal på Lars Wilks, så jag återkommer till Lars Wilks om en stund Det var förresten en gång som han hade tänkt upp att ta, ta upp Om Lars Wilks kvällsprogram Med programledarens tillåtelse så naturligtvis Vilket jag hade tänkt att göra här. Men i alla fall, han har ju då karaktur sig en saker och ting till folk som har riktat in och berättat om kanske sina erfarenheter om till exempel invandringsnackdel och så vidare och då har suttit och hånat dem ganska rejält eh, skillnaden mellan honom och Pascalid då tror jag dock är att eh, han har nog lite lättare att kunna skilja på kritik och, och hot än vad hon har tror jag. för hon anser ju tydligen då, det verkar i alla fall som det är enligt vad hon har sagt eller skrivit så alltså hon anser hon nog tydligen att Hat och hot är samma som kritik. Och visst, det är ju inte försvarbart att du har fått hot. Som jag sa, det var ju en person som hade skapat en e mailadress enbart på grund av att kunna skriva skit till henne. Och jag tycker att det är ju väldigt fientligt om man fattar saker, att så här, det här en vuxen person, en så kallad vuxen person. Jag tycker att det blir väldigt löjligt när man skapar en e mailadress som heter Pascalidiohaten snabla hotmail.com och använder den bara till att skicka in en massa antydningar till henne. Det tycker jag är ganska löjligt. Den här personen borde vara så pass reko eller vad man så, så pass seriös att personen kritiserar henne för saker och ting och inte går på henne på det viset. Sen ska inte jag säga för mycket. Jag har ju faktiskt är väldigt noga med mina tre bloggar som jag har, som mycket väl vet, att jag är väldigt noga med att man inte ska det är väldigt tydligt att man inte ska köra med påhopp mot mig som person och sen så kör jag det med påhopp i mina blogglägg. Men skillnaden är att jag kör med påhopp mot människor som är offentliga, som till exempel Pascal Lidio. Jag har för övrigt hoppat på det lite grann Usch nu ska jag var nu va Nej, I alla fall jag har hoppat på här i ett av mina blogglägg. Men jag var inte direkt otrevlig mot henne tycker jag Jag menar bara på att en person som inte har lärt sig någonting Att 25 år tycker jag väl förmodligen inte är en där jättestor chans Att du kommer att lära sig någonting nu heller När otydligt ska tillbaka dig i den så kallade hetluften Jag önskar bara att personen som Pascalidio kunde inse att de inte är absolut på något sätt oskyldiga till det hatet där är säger, så de har dragit på sig själva. För med tanke på vad saker och ting som hon säger om människor i olika sammanhang som hon inte gillar. Hon räknar ju ut en massa hat och cool, eller indirekta hot och grova förtal om dessa personer. Så jag tycker att hon ska nog inte säga så mycket om sina så kallade hatare med tanke på att hon håller på med precis, nästan precis samma saker som att anklaga sina så kallade hatare för att göra. Så jag tycker inte att hon ska säga ett dugg. Men jag tror att tyvärr så hon hade, hon har hon varit i en sån hög sitt så pass länge att hon har kommit till en punkt där hon inte kan skilja på hot eller hat och kritik. Och det är väl så att hon har ju varit så där så kallad expert så pass länge och påstår att hon vet vad hon tar om. Ta dem. Och hon har kommit till en punkt där liksom att när hon... När hon, när hon blir kritiserad och hon blir motsatt på sakliga sätt och grunder och då kan hon inte ta det för att hon tror att hon är någon sorts översta apostel som visar att ingen som säger någonting till henne vet vad han eller hon pratar om. Och det här när jag var inne på det här med Lars Wilks som täppas fogebäl så tydligt tycker inte ska ha polisbeskydd. Han tycker i princip att man ska skjuta er Lars Wilks att det är rätt och honom att han blir mördad. Då. Så har jag en liten sak som eh, hände. Tidigare i veckan här att Lars Vilks skulle tydligen framträda på ett eller på folkeshus någonstans i Göteborg. Men igår då så stod det klart då att han inte kommer att delta i den här. Det kommer inte att bli någon planerad debatt med Lars Vilks på det här folkeshuset i Göteborg. Och orsaken till det är då tydligen då att, att man inte kan garantera hans säkerhet. Alltså det heter utåt sett, som det så vackert heter. Det är vad det här. Lärarförbundet då Säger uh, Ja just det Ja uh, Ja det, det är vad Om jag minns rätt så är det Lärarförbundet då Som har stoppat det här Och uh, Menar då att, att man inte kan garantera Hans säkerhet på något sätt då Och Efter det då så har Piratpartiets ungdomsförbund letat efter en ny lokal Att vara i Uh, ja, ursäkta, jag kanske brann ihop det ja Det är Gustav Nipe här, förbundsordförande i Ung Pirat Som säger att detta blir någon yttrandefredsdebatt Men vi jag riktigt anslutit till medelagarna Det finns helt ingenting som vill ta emot arrangemanget då. då är det förmodligen att man kan inte garantera Lars Vilks säkerhet Men problemet är ju inte att man inte kan garantera Lars Vilks säkerhet utan problemet är det riktiga problemet Består i att man inte vill Att Lars Willeck ska framträda Överhuvudtaget och vara med I några sammanhang Och det ser vi ju det väl större delen av Sverige Och även på andra håll Att, att, att han ja, I Sverige särskilt Att han inte får medverka i, i De sammanhang som han är ja, På grund av det här att man inte kan garantera Hans säkerhet men det är rent bullshit Polisen har garanterat stora resurser Till att kunna hålla Garanterar han säkerhet. Däremot kan ju naturligtvis inte säkerheten garanteras till 100 eller 270 procent. Men det är inget ingen som har påstått heller, utan man kan nog garantera hans säkerhet så pass mycket man kan. Och därmed är till sig att ja, de värsta avvarterna vad det nu så att säga, som, som försöker sprida massa saker över honom, kan nu undvikas då. I Karlstad för övrigt så skulle han ju även framträda så sent som förra veckan och vara snak om att han skulle framträda på Karlstad universitet men då menade Karlstads universitet att man inte kunde garantera hans säkerhet och då gick istället då eh, en förening som heter Utrikespolitiska förening och jag har helt rätt och som startades för ungefär ett år sedan gick de ut med att de skulle hålla en föreläsning med Lars Wels i Karlstad de skulle se till att hitta en lokal där de kunde hålla den föreläsen med för Karlstad universitet sa ju som fick och enkelt nej då. Men det har väl förmodligen att göra med att Karlstad universitet vill inte bli anklagade för att vara en rasistisk universitet och så vidare. Och man vill hålla ryggen fri. Och då stoppar man då yttrandefriheten för Lars Vilks istället. Jag läste ju en ledare på Världens folkblad om det här. Eh, vid ett tillfälle, bara för någon dag sedan, eller för två dagar sedan när det stod någon, den vänsterextremist, eller vänster-extremens den vänsterextreme chefredaktören för Värmlands Folkland har bestämt Peter Franke hade skrivit en artikel där han menade att det var helt rätt att Lars Wilks stoppades från att, att vara med i, i den här eh, fetsdebatten. i Göteborg. Samtidigt så lade han till att det är ingen som har hindra Lars Wilks från att yttra sig. men Däremot får han yttra sig privat, menade han då. Alltså inte i offentliga sammanhang. Det är ungefär som att han får helt enkelt det Peter Franke menade var väl helt enkelt att Lars Wilks får ju prata med en per kompis över fika bord och, och berätta, upprätta man får inte göra så mycket mer än så. Man ska det hela. Och den här Peter Frank säger då indirekt att han, att han samtidigt som man försvarar yttrandefriheten så menar han att vissa personer ska stoppas från att yttra sig. Men det är ju lika fel som det här som som, som Pesca försöker svära sig fri från att hon vill inte att, mer eller vill inte att folk ska kunna kritisera henne och har alla över samma kamp. Peter Franke skulle kunna vara lyft med, med Alexandra Pesca Vad jag vet, jag tror inte att han är det men hon påstår sig att hon, att hon är svensk och så vidare fast hon är invandrare och kommer från Grekland. Så det är intressant att invandrare också kritiserar. tycker jag är väldigt intressant. Men nu tycker jag att det har mer snackat om det. Ja, just det ja. Jag skulle dra lite liten koppling till det här, det här så kallade näthatet som, som, som många påstår är så hemskt nu för tid och det och det. Att man håller på och hatar via nätet och så vidare. Eh, för någon vecka sedan, eller för två veckor sedan ett, eller tre veckor sedan kanske till och med, så drog ju det här hatarprogrammet för att tala klarspråk. Trolljägarna är igång med, med Robert. Jag hatar alla som inte tycker som mig. Aschberg med alltså programledare och söker upp då folk och agerar någon sorts eh, domar jury och böder här av. Eh, jag kan väl hålla med om att när man hänger ut en sån person som den här killen eh, Robert Pongo eller vad han heter, ju, eh, Hermansson som har en Facebook-sida som heter Böthört på Facebook. Han blev blivit för flera gånger. Han har fått sitt eget konto nerstängt flera eh, jag år. Jag får väl ändå ta Aschberg och company försvar på den punkten för att när man hänger ut en person som honom så tycker jag är helt eh, alltså med tanke på vad han har skrivit till folk och så vidare eh, så ser jag väl inget fel i att hänga ut en sån person. Men när man hänger ut en gammal tant som kanske har skrivit eh, ja, lite sak och ting som är lite siss det eh, då tycker jag väl att man har gått över gränsen. Va? Och det, det är ju det som är fel till att Trolljägarna har ju fått en enorm kritik förra säsongen fick de för att göra samma sak som de här hatarna som de söker upp själva att man, att man, hänger, ut, man hänger ut människor så att säga. Man, man agerar ju domare, jury och böder när eh, man hänger ut de här personerna eh, så jag tycker jag inte är inte intressant med ett avsnitt som jag såg här om dagen jag tror det var från förra veckan såg, det var ett avsnitt som sändes så Trolljägarna där man istället då för att leta reda eller försöka ta reda på vilka personer som hade skrivit det och det till en, <skratt> ursäkta, till en svart, då, eller ska man säga, neger moderata, ursäkta uttrycket, men en, en svartmoderata som var med i, i Moderata ungdomsförbundet hade fått ett antal påhopskommentarer, eller några stycken i alla fall, på den invandringskritiska nyhetssajten Exponerat En sida som för övrigt står så ganska nära, ska ganska nere, också. Och istället för att då försöka ta reda på vilka personer det var som döljde på den kommentaren kommentarerna så gick man direkt på en av de här personerna som står bakom sajten exponerat. Det vill säga en person namn Hans Wiengren som eh, har kallat sig för lite olika saker under ja, vissa namn. Då. Eh, vi ska inte gå in på vad det handlar kallar sig det för han, för han kom ju i programmet. Vad han kallar sig för någonting eh, under, under eh, det, under, under ja, när han skriver för exponerat. Men eh, istället för då att gå på de här personerna som hade skrivit med det under den här svarta Moderaterna ungdoms, ja, den här Moderata, mo, ungdoms, moderata Ungdomsförbundetsrepresentanta så gick man direkt på den en av de som står bakom sajten exponerat. Det tycker jag var väldigt fel att man gjorde. För det är ju precis som jag står på sajten exponerat att de som driver sajten tar ju inte ansvar för vad folk skriver i kommentarsfältet. Den ligger helt och hållet på personens eget ansvar Han och det är likadant på avpikset också och eh, jag minns är det väl likadant på fria tider att de tar inga ansvar för, för det som skrivs och det står ju väldigt klart tydligt på våra sajter att man inte gör det heller däremot är den alla femma ja just det ja, på nordfront.se så tar man inga ansvar för vad som skrivs heller utan det bygger helt och hållet på personens eget ansvar som och det här är man ju väldigt tydlig med uh, vad gör då Aschberg Jo, han ger sig på och ska hänga ut den här, en av de personer som står bakom exponerat istället för att försöka hänga ut den här personen som har skrivit de här kommentarerna, och sen så tycker jag faktiskt så här att visst det är inte okej okay att skriva den där jävla negemoderaten och så vidare det är det inte, men uh, det är ju faktiskt så, här. likväl som Alexandra Pascal det, så är den här killen då som representerar moderata ungdomsförbundet den här svarta Moderaterna han är ju faktiskt en offentlig person och är politiker och då får man ju faktiskt, tyvärr får man ju räkna med att det kommer påhopp och så vidare eh, det är ju inte acceptabelt att det kommer hot naturligtvis, men man får ju faktiskt räkna med att folk skriver det och det är tyvärr då i eh, yttrandefrihetens land jag tycker att vi ska ha, fortsätta ha yttrandefrihet i landet, samtidigt så finns det en det som säger så här att ja men yttrandefriheten måste gå vid Hat och hot. Eh, då säger jag så här, jag håller med till viss del. Men där är det ju också så här att vad ska man då klassa som hat? Och vad ska man klassa som hot? Och vad skulle grova förtal? Jo, men vad ska man då klassa som grova förtal? Och vem bestämmer vad som är vad? Det måste man ju också ha klart för sig då. Det beror ju alldeles på vem man frågar. Om till exempel, jag vill ta Pascalidio som exempel då. Om hon skulle få till exempel ett samtal eller om den som ringer in till Ring P1 när hon har varit med. Jo, ska förmodligen kanske tillbaka dit igen i början av maj om hon får ett samtal där en person som säger så här eh, jag tycker att jag tycker att du är ute och cyklar att du kanske ja, någonting i stil att du är ute och cyklar jag tycker att du har fel det du säger och påpekar då de här felna på ett sakligt sätt då vilket folk faktiskt kan göra för att du vad hon tror. Då heter det då från förmodligen så hennes sida att hon är så blind i sitt hat emot människor som tycker annorlunda än Så hon ser inte skillnad mellan saklig kritik och hat. Utan hon klassar om det som hat också. Och eh, det, det är ju det jag menar när jag säger att vem ska bestämma vad som är hat? Vem ska bestämma vad som eller vem eller vilka ska bestämma vad som är grova förtal och så vidare? Vem eller vilka ska bestämma? Vad det är som är hot? Det beror ju alldeles på vad man frågar. Om jag till exempel får en kommentar där stor så här, Hör du ditt jävla rasist, du ska dö Så är ju det ett klart och tydligt bordhot Det är likadant om Pascal Lido eller någon annan offentlig person Får ett sådant mejl där det står här. Det är ju ett klart och tydligt bordhot Det är ingenting att snacka om den saken Däremot är det ju ingen hot om jag till exempel skulle få en kommentar Där det står, hör du, ditt jävla bra, bra, bra, bra. Uh, Du är en idiot bla. Det är ju inget hot, det är inget hat heller tycker jag Utan den personen uttrycker bara en åsikt Begrundat på någonting som oftast personerna inte skriver Vad de begrundar sin åsikt på Om man ser till exempel skriver så här. Jag tycker att du är en idiot på grund av att du har sagt det och det I de och de sammanhang Då är det en helt annorlunda sak För då har man ju faktiskt belägg för det man säger uh, Och sen så ska jag säga namnet idiot Jag menar det finns ju bra mycket värre än påhopp än så, om man till exempel kallar någon för en dubbelidiot, det är ju lite värre på, tycker jag. <laughs> och så vidare. E ja, ja, det var väl det hela om det här med trolljägarna. Jo, precis som sagt. Men vilken rätt har, har detta program att agera eh, det som de gör? Men vilken rätt? Det är inte deras sak och att gå runt att eh, liksom ge ett skadeståndskrav till någon person som har skrivit det och det på internet. Det är ju inte, inte trolljägarnas sak, det är inte Ashberg's sak heller. Det är ju polisen som ska ta tag i de här sakerna framför allt. Eh, sen kan man ju hålla med om att Ashberg att att kanske i vissa i viss mån gör ett intressant jobb. Men det är ju frågan om återigen, är han rätt person att bestämma vad som är olagligt i det här och det här fallet? Då? är han det? Därför har han då till sin hjälp en person. Som är någon sorts äh, representant för någonting som heter juridikinstitutet här. Och om vi går in lite kort här på juridikinstitutets sida. Men nu får igång den här dreten, ursäkta uttrycket här. Då uh, får vi tydligen starta om och igen här och se vad som händer. Ja, det verkar inte som att sidan kommer upp här. Det verkar som det är något fel på sidan. Men där står det ju lite saker... Ja det är ju nog väldigt fel på sidan jag kan inte sitta här och vänta på att den här ska laddas upp Utan jag var inne på sidan och kollade faktiskt senast idag här Och där står det då lite grann om vad som är vad som klassas och, som nätas och så vidare Samtidigt så tycker jag att den här sidan Nu, jag, nu kom nu kom dreten fram här På ren värmländskap, det kom fram som det heter Om nätat så står det ju så här På den här sidan, jag är inne på juridikinstitutet.se när Slursch näthat eller hat som det heter på internetska då, om man får använda ett sådant uttryck. Vilket jag gjorde just nu är. Då står det så här: Med näthat alls kränkande och hatiska kommentarer på exempelvis bloggar Facebook och Instagram. Kränkningarna kan även ske genom publicer publicering av bilder eller videoklipp på internet. Då ställer jag mig direkt frågan så här: Återigen. Det står så här kränkande och hatiska kommentarer. Men vad är kränkande och vad är hatiskt då? Ska man ju inte direkt ställa sig frågan? jag gör det i alla fall. Eh, jag som har smaktit på lite olika ställen på internet. Till exempel på Twitter har jag sett gott om människor. Som är, eller, till exempel på Twitter spys det ju galla från bland annat kulturvänster i form av olika typer av journalister på bland annat Aftonbladet. Det spys ju galla över människor man skriver saker och ting på Twitter där Man skriver det och det Och även i många artiklar på till exempel Aftonbrallet så spys det ju faktiskt En hel del, jag uttrycka uttrycket galla Över personer som man anser har fel åsikter Men jag skulle nog vilja säga att de, Det är intressant att, att Det mesta nätatet Om man ska prata om nätatet Faktiskt kommer från de personer Som påstår att det skrivs En massa hat och det och det I kommentarsfältet I artiklarna som de har skrivit Eh, till exempel på Aftonbladet har ju fortfarande aktivt det med att man måste ha ett Facebookkonto för att kunna kommentera vissa artiklar men bara vissa, en större del av eh, artiklarna är stängda för kommentarer det går inte att kommentera dem. och då undrar jag varför eh, och liksom vad, ja, deras åsiktsregistering verkar ju inte ha funkat särskilt bra för det lät uppenbart varför de drog igång den här dräten att man ska ha Facebookkonto så att de ska veta vem som skriver det så att man förmodligen då skulle kunna tänka sig att hänga ut en person Aftonbladet gör ju nästan vad som helst för att för att öka sin, sin läsakrets nu samtidigt som den minskar hela tiden och ett av de intressantaste exempel på det ja det finns ju gott om exempel på att, att de är mer och mindre desperata jag tänker inte bara på det här med flashback utan lite andra saker också som jag inte har i just nu Eh, om jag säger här, de, de värsta hatarna om jag frågar mig personen så tycker jag att de värsta hatarna om du ska prata med näthater och haten helt allmänt, de sitter på större del av Sveriges tidningsrelationer och öser ur sig en massa dynga i, i många artiklar som skriver ett exempel på en sån hatare har vi faktiskt i form av en så kallad journalist jag ska väl tillägga, som eh, heter så mycket som Fredrik Virtan på Aftonbladet han eh, har ju bland annat kallat han har kallat ju då eh, Sverigedemokrater för rasister. Han har kallat även Marcus Biro för rasist vid något tillfälle, om jag inte minns. Marcus Birro är dock långt ifrån någon rasist överhuvudtaget. Eh, det är ju också en typ av, av förtal då skulle jag vilja säga om man kallar en person rasist, även om personen skulle vara rasist så tycker jag att man ska ha belägg för det och är det att vem är att bedöma vem det är som är rasist och vem det är som inte är Så du så för att förut på programmet du har ju själv blivit anklagad för att vara rasist, afrofob utav eh, kulturminister Alice Bob, men vem är hon att, att bedöma om du är det och det, det borde du väl veta själv tror jag, hon ska ju inte, inte skriva och anklaga dig och det för dig och det däremot så är hon kanske inte rätt person att anklaga för, för att vara det och det för att, ja men har man inte tvärs mycket mer skallen så? Som minister för en regering, oavsett vart den där må vara eller i vilket, i vilket land den där må vara att man, att man för en dag liksom har en, en temadag i Sveriges riksdag där, som går ut på att stödja alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag som sitter och läser hur du barnbok som de har bestämt sig för, vilken dom ska vara då, och sedan talar om för att i vilken serie, de mest identifieras med. Så tycker jag att man kanske någonstans skulle ha stannat kvar. Vid det man en gång var som är på programledare för söndagsöppet då. Vi ska inte allta det helt för mycket, allt för mycket, lyssnarna vet garanterat vad jag pratar om här. Men eh, jag tycker väl att hon kanske inte skulle gå in i det politiska spelet överhuvudtaget med tanke på att hon inte vet riktigt vad hon håller på med. Och sen är det ju väldigt, väldigt bra. Hennes första blunder skulle jag vilja säga, det var ju när hon sa rakt ut att hon fick en fråga av en journalist på 12 Expressen. Då vad det var hon hade för politisk erfarenhet så svarar hon rakt ut så här ja, jag har varit med i Miljöpartiet i tre dagar och där hon på, då menar hon då med det att då skulle det vara någon sorts av enorm politisk erfarenhet ja, men då kan man väl lika gärna säga så här att om jag skulle till exempel säga så här, om jag ska använda den logiken som hon har så skulle jag kunna säga så här att ja, det är ju faktiskt så här att jag egentligen är Sveriges statsminister va och anledningen till att jag anser mig vara där är ju det att det är faktiskt jag som sitter och bestämmer. Sverige ska styras. Stefan Löfven är ju jämna, ursäkta uttrycket, marionetta. Det är faktiskt jag som sitter och bestämmer tråden. Är för konstigt ska det väl tilläggas? Han har ju regelmöjliga kontakter med mig dagligen och jag tar om för honom vad han ska göra i de besluten. Alltså är jag en, väl, en jävla landsfödare rands, då, enligt många då. Så det är inte riktigt Stefan Löfven som ska ta all skit. Eller rätt det så det att han tar skit, men det är jag som bestämmer skit. Nu är det ju en viss skillnad mellan det som alls Boa ägnar sig åt. Man, jag drar en lite likhet där. Ingen Inte så där jättestor likhet. Men jag brukar säga så här att eh, alltså likheterna finns. Det gäller bara att hitta dem. <laughs> eh, nu börjar jag tydligen... Ja just det, så eh, det. var väl det här. Nu har jag spårat ur lite grann så jag fortsätter rast på det som jag har tagit upp. Om det är okej okay, naturligtvis. Eh, vi ska ta, prata mer om det här med hat nu man bestämt, kära lyssnare. För jag läste närmare bestämt på Nordfronts hemsida igår. Alltså Svenska Motståndsrörelsen, nyhetsorgan. snötsorgan. Eh, stod en artikel som hette så här. Tidningsutgivarna utser Thomas Mattsson till årets utgivare. Och, eh, den person som har skrev artikeln har även lagt in en länk till någonting som heter så mycket som medievärden.se Vi ska strax gå in på den länken och titta lite grann. Men först ska vi titta på eh, Nordfronts artikel om det hela. Där står bara alltså här. Den här artikeln är från ja, den 6 mars, alltså igår. Hålla står stora så här, jag läser lite grann här. Då. Och det går Under igår presenterade förtroendebarometerns siffror som visar att förtroendet för mainstream media är mycket lågt. Eh, exempelvis avsöker listan att 89% av befolkningen inte litar på Expressen då, till exempel. Det var ett stycke som står och i ett annat stycke samma dag prisar mainstreammedias egna branschorganisation flera av de tiderna som var mycket dåligt anseende. Eh, tidningsutgivarna utse bland annat Expressens chefredaktör Thomas Mattsson till årets utgivare. Ni vet samma Thomas Mattsson som blev så fruktansvärt upprörd över att en viss person namn, Kamil Ryba tror han heter, som eh, är en av representanterna för Swedish Sven Defense League i Sverige då. Han hade tydligen då fått eh, vad som här, någon form av besöksförbud efter att han hade gått in på GTs eh, relation med kriv i byggsviklarna alltså, eller någonting sånt. Men de menade på det att det var ett hot och han, har då blivit, han blev sedan dömd för detta. Han då menade då rätt då, som dömde honom att det rådde besöksförbud för honom gentemot Thomas Mattsson bland annat då. Och dess besöksbud Hölls ju ända tills eh, Någon gång under Inte i måndag, men måndagar innan Alltså för nästan två veckor sedan då På måndag är två veckor sedan exakt Där, det då, eh, där det då Beslutades att åtala eh, Kamil Ryba igen då För en sak som han skrivit på Twitter Han hade för övrigt kallat Thomas Mattsson För en gris på Twitter Och han skrev någonting annat också Det tycker jag var lite småkul, jag läste ju hela kommentaren som han skrev Thomas Pratt som blev naturligtvis fruktansvärt rasande över detta och börjar skrika och gasta om det och det, att man inte får skriva det och det och så vidare helt plötsligt då, men vad var det som var så hemskt med detta? Jo, de då att han hade brutit emot besöksförbudet men ja, Ryva hade gjort det då, men när jag hör ordet besöksförbud så är det inte det första jag tänker på, eller många andra men jag heller inte tänker på att det är någonting som en person som skriver på Twitter och andar den personens namn, vilket man inte får besöka den personen då, besöksförbud då att man andar den personens namn i det som man skriver då, för det var just precis som man hade skrivit eh, ja, då framför, ja, ett namn där man ska anda en annan twitter-användare för att den användaren ska kunna se det man skriver då och det var ju det som rätten menar då när det var, att rätten menar ju det var det som det var frågan om, att vad menar ju på det att, att Ryba hade brutit mot besöksförbudet han hade alltså inte gått hem till Thomas Mattsson och sagt de här sakerna till honom utan han hade skrivit det på Twitter. Och jag förstår eh, i viss mån rättens resonerande här men att eh, de, de åtalat mot honom då. Men jag inte förstår det Thomas Mattsson för det var ju faktiskt så att vem tvingade Thomas Mattsson att läsa det här? Svar inget Så jag förstår inte, liksom inte riktigt vad det är som man är så fruktansvärt upprörd över. Är det att en person tycker att han är en gris eller är det det att, att, att det var fler personer som läste de här sakerna. För jag tror det är lite mer bakom det hela, att det frågan om att, att, någon, att han har bröt emot besöksförbudet äh, mot Thomas Matts. Jag tror inte att personen tog, Thomas Matts har fullständigt skit i det. Det är väl bara att andra har sett det här och så vidare och att han kanske tror att, att det här med grisen ska spridas då det är ingen hemlighet att det är många bra många fler än Camille Ryba som tycker att Thomas Mattsson är en riktig plump, eller vad man nu ska uttrycka det att han inte kan acceptera det och det, och att han själv jag kan hålla med jag kan väl hålla med om i viss mål att det kunde ha funnits bättre epitet på Thomas Mattsson än gris jag tycker att Camille Ryba hade lite dålig fantasi när han skrev de här sakerna han skulle ha kunna kalla Thomas Mattsson för bra mycket saker än en jävla gris va Uh, till exempel uh, ja, antidemokrater och så vidare vilket Thomas Mattsson och i sig då är då. men uh, så jag tycker att det var lite löjligt att skriva ordet gris, han hade kunnat skriva lobotomera idioter och någonting sådär istället lite, framför lite mer fantasi kan vi nu för skötta den här lösningen folk som sympatiserar med Swedish defense ni får ju skämmas ögonen när du skriver den så löjlig är som gris du skulle ha skrivit lite mer slagkraftigt stöd som som till exempel med Lå mot mer idiot som var så förut. Alltså, fram med fantasin för sjutton vad är med folk nu för 10, jag förstår du riktigt. <här> <här> Nej, men det är ju som sagt så att säga att det är Thomas Mattsson som blir ju förbannad om att ribal, så och för jävla gris. Men det finns ju bra mycket värre saker som man kan kalla folk för en jävla grisar. Eller som jag har uttryckt ett, i en kommentar på i exponerats kommentarsfält för jag, jag, jag tycker synd om om om land och Sveriges tabgrisar som ska förkrippas med en så vidare person som Thomas Mattsson eller det är en mot grisarna helt enkelt, det borde vara, det är en skjump mot, mot grisar <går> helt enkelt då, Vad det jag skrev i princip det jag menar är att jag tycker att det är ganska löjligt det här Thomas Mattsson som ändå är en person som också har funnits på toppen under ett antal år när man har bestämt i det här fallet då chefredaktör för Expressen borde ju faktiskt inte bry sig om den här saken eller det För det enda som Thomas Mattsson har gjort egentligen det är att så och Kamin Ryba får en enorm uppmärksamhet på grund av det som han skriver. Så Thomas Mattsson hade jag varit Thomas Mattsson hade jag skitat i det här som Ryba har skrivit. För det är ingenting att bry sig om. Här är så att folk kallar saker och ting med varandra mängder med saker och ting över det, att det och, tätt. och det finns bra mycket över saker att skriva än att kalla någon för jävla gris. Jag tycker det här är bara löjligt. Fan vad löjlig är Thomas Mattsson, ursäkta uttrycket, det är svåra. Usch vad löjlig är det. jag. Menar. Så jag tycker inte att han borde ha brytt, mig, brytt sig om det här. Men det är klart att jag är inte Thomas Mattsson och ingen snarstukning individ heller. Så jag förstår att han blir det där. Men rast tillbaka till det här, då med det här med medievärlden då. Han har ju som sagt då, är en av de personer som har blivit utsedd utav den här sidan då, som heter Media eller Medievärlden vi ska se om vi kommer in inte hacka så förbaskat det är. ja, eh, artikeln heter så här den är publicerad, den är publicerad ursäkta uttrycket, den är publicerad, publicerad den 5 mars 2015 alltså bara för två dagar sedan 17 och 28 på då. och artikeln heter så här det vann årets dagstidning jag sitter och drar lite grejer om ur den här artikeln med programledningens tillåter så naturligtvis Årets dagstidning står där då här. 2015 blev Aftonbladet. Jag. Så är vinnartexter, bilder och övriga pristagare här. det kan vi lära, Den skiten kan vi lämna där hem. Men det vill, vi kollar lite grann då tycker jag här. Årets marknadsorganisation, Aftonbladet står där så här. Årets relation, Svenska Dagbladets näringsliv. Det säger jag väl inget till vad. Men eh, lägger ner här så står det så här. Årets utgivare, Oma-priset, Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen. Säger jag då. Man har alltså utsett då en chefredaktör som, som de flesta som håller sig informerade om vad det är som händer och sker i Sverige nu för tiden, blev för, för förra året dömd för grovt vapenbrott. Den personen har man då utsett till, till årets utgivare. Jag menar, det är ungefär som om någon Adolf Hitler idag hade levat, eller Josef Stalin. Det är ungefär som om. Ja, det är ungefär som att utnämna Josef Stalin till, till en person Till den person som mest Värnar om alla människors lika värde Eller varför inte Oliver Fitter för en del också va Jag menar Det, det, det bygger ungefär på samma logik Eller varför inte utnämna ja, Vad ska vi dra till med Varför inte utnämna Sverige varför inte utnämna Sverige till det land i hela världen som var den mest demokratiska media, det är ju lika absolut det också vilket för övrigt det var en organisation i, i USA som utnämnde faktiskt Sverige för en, jag minns rätt 2008, 2009 eller någonting sånt för att ha den mest demokratiska mediakåren i hela Sverige jag satt bara gapskrattade när jag läste den här artikeln ja jag tänkte, ja, liksom, amerikaner har de ju koll på Sverige överhuvudtaget för ett tag så var det ju faktiskt så att de flesta amerikanerna visste bara om Sverige att det fanns en stad som heter Stockholm och att landet ligger väldigt väldigt långt bort ifrån de där man på andra sidan Atlanten men så, var så mycket mer än Sverige, om Sverige visste de inte ens så och det verkar tyvärr inte som amerikanerna vet så, så mycket om Sverige än idag jag syftar ju på, i alla fall inte den organisation som, som utsåg Sverige för att ha den mest demokratiska mediakår i hela världen. Jag men till och med Nordkorea har en nästan mer demokratisk mediekår än Sverige har. Jag tycker att Sverige säger väldigt mycket med tanke på att Nordkorea är en av världens värsta diktaturer. Sverige är också på många sätt en diktatur. Eh, ja. Inte, inte, på, inte på pappret då men vi lever i en form av diktatur faktiskt som samsak fram. Eller som man brukar säga. Vi lever inte i vare sig en demokrati är en diktatur vi har en demokratur i Sverige eh, om man frågar mig eh, personen vad, om jag tycker att vi har mer diktatur än, än demokrati i Sverige så svarar jag faktiskt ja, då har vi på den frågan vi har mer vi en diktatur än demokrati i Sverige, däremot är skillnaderna inte så gör stora på den varmländska om jag får uttrycka det ordet, eller använda det ordet här. de är inte gör stora men de finns och ja, jag tycker att vi har mer diktatur här. En demokrati i Sverige alltså, Vi har ingen diktatur som man kan jämföra med Nordkorea eller Burma eller, eller Zimbabwe Och så vidare, det har vi inte Utan vi har en bildare form Av dessa den sortens diktaturer Däremot har vi ju inte någon vidare Demokrati i Sverige, Då kan man inte säga att vi har heller va? Uh, Nej, vi, vi, vi har helt enkelt inte det Utan det, det heter att vi har demokrati Däremot går det kan man ju komma undan med saker och ting allt möjligt om man är så kallad antirasist och dessutom mot vänster man kommer ju undan med mord om man är antirasist i dagens Sverige tyvärr på många sätt ett exempel på en person som är gång i tid satt i fängelse för ett mord då har vi en, pers en person som jobbar på dagens nyhet idag som heter Schack uh, jag kommer inte ihåg hans efter han riktigt men han har ju suttit inne i fängelse och avtjänat att uh, för att ha mördat då huggit i elen, så kallad nazist då. och vad gör han idag Johan? jobbar på dagens nyheter eh. <laughs> det, är ju, det säger ju ganska mycket om hur det ser ut i Sverige också, att man anställer en mördare som ju ska jobba på, på en stor dagstid jag tycker att det säger väldigt, väldigt mycket eh. ja just det, ja om vi går tillbaka till den artikeln jag lite kort här ja eh. Så står det lite mer här. Jag eh, ska se om den dyker upp igen. Och så skiter vi den här artikeln, tycker jag. Eh, ja, just det eh, Det står mer saker där. Och går det ett stackstid i helhetspriset, After okej. Okej, okej. Annual Hate alltså, har blivit utsett till. till har fått ett fint pris då. Eh, det, det är en fråga om här att man utser två tidningar här och även en viss person utser man ju till ja, att vara ordets dagstidning eh, och i Thomas Mattsons fall att han är årets utgivare det är där det egentliga utnämndet borde vara årets hatare redan nu, för att Thomas Watson är en person som är en, en hatare rent och sak det är han ju faktiskt, han är ju inte särskilt för förtjust i, i, hur, i hur det demokratiska samhället fungerar på den punkten har han ju varit väldigt lika däremot är vi inte lika när det resten så att säga för han anser att vi ska ha mer diktatur i Sverige medan jag anser att vi ska ha lite större lite mer yttrandefrihet och åsiktsfrihet i Sverige än vad vi har så jag jag är glad att inte tillhöll Thomas Mattsons eh, anhang där kan jag säga. Eh, däremot säger jag väl inte så värst mycket om de andra som har blivit utsända för det och det här eh, eh, årets kampanj UNT 40 40 klubb och riksmäktande. 40 klubben vet jag inte ens vad det är för någonting så ska jag ska inte säga att dem om dem. Årets reaktion Svenska dagens regeringsliv det kan jag väl inte säga så värst mycket om heller faktiskt Jag tycker jag är väl helt okej. Okay. För de är ju lite mer demokratiska i alla fall än, än vad Aftonbladet och Expressen är. Däremot så finns det naturligtvis en och annan så kallad demokratisk journalist eller så kallad journalist som är någon och där demokratiskt inställd på Aftonbladet och Expressen också. Men de får inte komma till tals som någon konstnärliga. Orsaken till att de inte får komma till tals är väl helt enkelt det att de har fel, fel åsikt. så att, säga. att man ska köra, att man ska anse att man ska ha samma åsikt som som chef att och så vidare och har man inte det, så ska man ut i kylan bra exempel på en person som åkte ut i kylan varsågod för det, var ju Marcus Bynore som kritiserade sina chefer och efter det så åkte han ut och det får man ju tydligen inte göra eh, ja, sen har vi en artikel till här som är faktiskt också på Nordfront här eh, och den Jag ursäkta, det var den artikeln det var helt fel Ja, vad, vad ska man säga nu egentligen här? I, ja, just det, just det. Jo, ett annat exempel på hat. Eh, det har vi ju faktiskt när det gäller TV4, kanalen TV4, och då nämner man bestämt TV4-nyheter Jag syftar nu på allt det är ett hat och de hatkampanjer som de har bedrivit mot det svenska kungahuset genom åren. Jag kommer ju till exempel ihåg det här då med, när, när de hängde ut eh, när de indirekt anklarade dotterin Sylvia för att vara nazist eller nazist. Socialist heter det ju rätt. Med tanke på vad Agnes far håller på med under, ja, under andra världskriget. Eh, jag tycker att det, det är väldigt ynkligt gjort att oavsett vad jag eller andra personer tycker om det svenska kungahuset så tycker jag faktiskt att det är väldigt ynkligt väldigt gjort utav TV4 nyheterna och även Kanal TV4 allmänt att göra det. Jag tycker att det, det är ju verkligen ett hat om någonting. Alltså de börjar ju på med massa hat reportage om, om, om hennes far och henne själv också. Och menar ju då indirekt då att, att, att tom eller att Rosnings Silva är, är ansvarig för det som hennes far höll på med under andra världskriget. Eh, vad var håller han på med? Ja visst, eh, jag var ansvarig för att han köpte en butik av den judiska affärsinlagare. Så helt okej va? Men det var ju inte det jag var frågade om. de menar på att han var med i det så kallade nazistpartiet och att han tvingade sig till den här butiken. Men det vet man ju inte. Det vet inte TV4, det vet inte jag, det vet inte det vet inte drottning Silvia. Det vet man inte bara hennes far och den judiska affärsinnehavare som det gällde. De är de enda som vet sannolikt om det här i de svenska fram. Men båda två är döda för länge sedan så att eh, det blir lite svårt att fråga dem. Eh, så att säga. Så Och förresten när vi ändå inne på hat. Ja, så Det snackas ju så himla mycket om det för Förtina har gjort under många år. Att, eller flera år då, rättare sagt. Ett antal år att, att att hatet enbart kommer från folk som är rasister, fascister och invandringskritiker och allt vad det är, va? Jag håller inte med alls, där, kan jag säga. Jag håller verkligen inte med på den punkten. För att, eh, speciellt inte eftersom det värsta hatet kommer ifrån den goda sidan. Till exempel ifrån människor som är medlemmar i socialdemokraterna. Jag tar ett exempel på det. Sveriges nörst, värsta hat, värsta, nätatare, nör, ursäkta, Sveriges nörst, värsta nätatare genom tiderna är faktiskt ingen politiskt inkorrekt person överhuvudtaget. Utan den personen är socialdemokrat och antirasist. I det här fallet när man bestämt en afrikansk invandrare vid namn Marcus Arneson som uh, har skrivit saker och ting. Det är en artikel från 2013 som är inne på det här. Men ändå, jag tycker ändå värt att nämna det när vi ändå är inne på det här, med det är uh, Det här var ju en person eller är en person som har skrivit saker och ting till bland annat den kända bloggerska Blondinbälla. Han har skrivit en massa saker om folk och så vidare. Hundratals hot över hela landet har skicket. All, och det var från om DNA-spår i brev Och spaning som ledde fram till gripande Han var färgad Ja, han är en person ifrån uh, Etiopien Om jag fattar saker rätt Han ah. ser lite konstigt ut som det heter så att, Jaha, ja. just det. Ja. Ja. Nej, så han, han Men han är ju tydligen dömd För detta då. Men det här vill, är det ingen som vi pratar om uh, Ja, det är ju ganska grova saker Han skriver här faktiskt Men uh, <laughs> jag sitter och läser jämt jag saker som han har skrivit bland annat till Blondin Mälla. Så han skriver så här om att han, vill, han ville stycka han och steka hennes bröst i smör han skrivit. Jag vet inte om man kan kalla det för hat direkt det här. Det är väl snarare på gränsen till till ja, vad ska jag säga det här att han ville stycka det är ju någonstans på gränsen till det är inget mordhot men det är ju eh, vad ska man säga när man skriver att man vill stycka en person är ju inte detsamma som man ska göra det men eh, det är ju ändå ett i brist på bästa bättre uttryck så är det ju ja, det är ju ett förtäckt eh, Mordhot som det är fråga om. Han skriver inte att han ska göra. Han skriver att han, han, han ville stycken. Och det är inte samma sak. Och det är jag skulle nog vilja klassa som ett förtäckt mordhot där. Och jag är inte ens. <går> jag är inte ens med i jurid, juridikinstitutet. Så att jag är ingen. Jag är ingen jurist eller någonting sådant. Men ändå kan jag som vanlig lekman eller vad du så kallar för se vad det är det här egentligen faktiskt. Och. Eh... Ja, det, det står en massa Det står en massa saker om honom här eh, Uppdrag gransklig läste ju tydligen upp Hatmail från honom i sitt program Det är programmet och de tog upp det här med näthat Men de tog inte upp Vem han var då tydligen Och det är väl lite fel tycker jag För oavsett om vilken politiskt tillhörlighet Näthat han har om det är verkligen en fråga om näthat också Så ska ju den här personen hängas ut med tanke på att det är som fruktansvärt hämt det och det här med läthat, det är som omfattar och så vidare samtidigt återigen som jag sa tidigare i sändningen vad är eh, läthat vad är hat, vad är grova övertramp och så vidare ja det beror ju som sagt på hur man, man frågar och vem som svarar då naturligtvis jag menar alla har inte samma syn på vad som är hat och vad som är hot eh, jag blev ju förresten anklagad för, för att uh, köra med morhot i en kommentar på bloggen Kalfstypen 2 som finns på bloggspot.com där det är den första bloggen som dyker upp där man söker på Kalfstypen på Google Jag blir anklagad av en person för att, för att köra med mordhot när, när jag bara skrev den personen att uh, jag tycker du ska ta och begå skärlmord du har ju ändå, liksom, du har inte mycket till liv ändå skrev jag det var ju inte frågan om att det var ett mordhot Det var det en önskan om att han skulle göra det var ju inte samma som att han skulle göra jag hade jag, jag skrevet till, till honom hur du jag ska sätta en kriv i ansiktet på dig idiot. idiot, din jävel man har sagt att man ska skriva, skriva, sätta en kriv i ansiktet på en person, det är ju ett mordhot absolut, men det skriver jag inte och sen skrev jag till honom, ja du får anmäla mig du får anmäla mig hur mycket du vill skriva jag, för att det är bara att när polisen ser vad det hela gäller och läser hela vår konversation så kommer de inte göra ett och duck för att och det hade de inte gjort heller. Det var likadant med en person som jag hade en diskussion med på Facebook en gång. Som var socialdemokrat. Jag kunde inte ihåg hans namn riktigt. Men han bodde i Göteborg när den här killen han var socialdemokrat och så kallade han rasist. Och jag hade skrivit till honom, så är det, jag ställde honom frågan om han tyckte. Vi kom in på det här med våldtäkter. För jag skrev honom, jag frågade honom rakt ut om han tyckte att en våldtäktsman, eller en person som har begått en våldtäkt, har samma människovärde som en person som aldrig har begått en våldtäkt. Och då skrev han så här till svar Nej, jag anser inte att en